А тільки но ну вони з Залізняком виїхали з Турової, думки про нещасну Сару знову заволоділи ним цілком. Він не посмів сказати про своє горе Залізнякові, не посмів відмовитися супроводити його до Матронинського монастиря. А втім, монастир лежав якраз по дорозі на лисянку, а туди линули тепер усі думки Петрові. У Туровій він довідався, що через неї йшло тільки два шляхи. Один найкоротший вів назад у лисянку а другий йшов на південь, розгалужуючись у свою чергу на багато доріг. Петро не припускав думки, щоб Гершко залишив свій план помсти і виїхав із Сарою кудись на південь. Тому він і зупинився на тому, що Гершко повернувся з Дурової назад до Лисянки. Новий його приятель Теякон, з котрим Петро за ці кілька днів міцно здружився, також переконував його в цьому. Коли ж парубок довідався, що ляхи намірились зібратися в Лисянці, кинутися звідти передусім на Малу Лисянку, то гадка його перейшла в цілковиту впевненість. Тепер він хотів якнайшвидше дістатися до Мотронинського монастиря, щоб звідти негайно рушити в Лисянку. Тривога за долю Сара і рідного села та залишених там беззахисних близьких мучила його продовж усієї недовгої дороги. Увечері Залізняк із своїми супутниками прибув до монастиря, і Петро вирішив наступного жранку переговорити з полковником про свій намір. Звістка про зухвалу вимогу Мокрицького надіслану Мельхісадекові розлетілася з надзвичайною швидкістю по всьому монастирі. То був дзвін на сполох, що примусив захвилюватись, дзвін на сполох, який сповіщав про наближення страшного лиха. Петраш ця звістка приголомшила ще дужче, ніж інших. Він зрозумів, це початок, і кожна згаяна хвилина може коштувати життям близьким, дорогим серцю людям. Цілу ніч не склепів він очей від хвилювання і нетерплячки, а вставши вранці, вибрав слушну хвилину і підійшов до залізняка. «Пане полковнику», – мовив він низько вклоняючись, – Чутка пройшла, що привелебний отець гумен дістав позов від Мокрицького. «Так, – відповів Залізняк, – виходить, ляхи вже починають розправу, якщо вже не почали. І перша на їхньому шляху – Лисянка. А вже ж! Так от я хочу зараз вирушити туди з деяконом, як ми умовилися з неживим. А то ж там боронитися нікому – всі хворі, старі та малі та жінки – Твоя правда, парубче, заклопотано заговорив Залізняк. Їдь негайно, треба заздалегідь десь переховати жінок та старих, особливо жінок. Умов отця Хомук приїхати сюди, та хай він бере з собою недбійну й сестру твою Прісю. На лихо собі вона така гарна, то та вже її не помилують ляхи. Я про охорону села потурбуюсь, а козаків у нас вистачить і на півпольщі то вирушай же, не зволікаючи, та привези сюди прісю і отця хому. Пам'ятай, що її ждуть найгірші муки. Петро попрощався Залізняком і зразу ж вирушив разом з деяконом у дорогу. Минув тиждень відтоді, як приїхав Залізняк, і щонедень надходили нові і нові підтвердження його слів. Щодня прибували втікачі з близьких і далеких сіл українських і розповідали про звірства уніатів, ляхів. Залізняк раз у раз виїжджав з монастиря, іноді сам, іноді знайдою, з котрим він часто радився на одинці в його відлюдній келії. Іноді він не повертався і ночувати в монастир. Уся братія монастирська ставилася з надзвичайною пашаною до залізняка, особливо ж отець Аркадій і отець Антоній. Мельхіседек теж не дрімав. З гарячковою поквапністю поспішав він ужити всіх легальних заходів, щоб зупинити дії ляхів. Він одіслав Мокрицькому різку відповідь, у котрій переконував його облишити свої наміри, бо вони можуть призвести до фатальних наслідків, які впадуть на голови порушників миру і справедливості в державі. Він надіслав листи до комендантів форпостів на Дніпрі, благаючи їх не чинити утисків православним, що їдуть у релігійних справах до Переяслава до свого епископа. До кожного з цих листів він приклав копію королівського декрету. Такі ж копії він розіслав і в найближчі містечка та міста для оголошення населенню. Через те, що в монастирях не було спеціальних писарів, то вся братія котра вміла писати, засіла за цю роботу. Таких мастаків було небагато,